Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo bhagavato arahato samma Tak včera jsme skončili u pěti agregátů. A jelikož se nejedná o nirvánu, jedná se o pět agregátů ulpívání. Co je agregát? Agregátu se říká kanda, nebo skanda, co znamená rameno. Hm? Proč se nazývá rameno? Protože na rameně nosíme věci. Hm? Nebo se říká udaka kanda, velká masa vody, je tež kanda. Čili Agregáty se nazývají agregáty, protože jsou složené. A složené čím? Složené závislým vznikáním, které nedopustí, aby jedna věc vznikla odděleně od druhé. Hm? Jestliže to pochopíme, můžeme pochopit, o co se vlastně v buddhizmu jedná. A... Vět agregátů začíná agregátem právě, který nás v tomto zásadu nejvíce zajímá, a to je agregát hmoty. A my jsme vysvětlili, že hmota zde neznamená to, co chápeme na západě jako hmota. A hmota zde má daleko širší význam. Hmota je všechno, co jako objekt se rozpadá. rozpadá se na co? Rozpadá se právě na tyto kalápy, o kterých jsme mluvili. To je opravdová hmota. A tato opravdová hmota pak je objektem meditace vhledu. A tato opravdová hmota je závislé vznikání. A závislé vznikání není ani já, ani ty, ani on, ani my, ani oni. Závislé vznikání nezná žádné jáství, žádnou osobu. Hm? Nic, co by se dalo označit jako něco, co má permanentní substanci. A v tomto smyslu též musíme chápat naši meditaci o elementech. Ačkoliv země je stále země, tvrdost je stále tvrdost, vždy vystává v závislém vznikání bez možnosti jakékoliv substance. Čili, ačkoliv tvrdost existuje, existovala, bude existovat, kdekoliv bude země, nedá se mluvit o tom, že tvrdost je substance. Hm? Tvrdost vystává v závislosti na jiných veličinách. Stejně tak hmota se nedá chápat odděleně. Hmota vyvstává jedině v závislosti na jiných veličinách. A tyto veličiny se dají schrnout jako pět agregátů. No? Pět ramen, které nesou bytosti. Tak pokud se neseme na těchto Ramene, jsme tady, když se na nich neneseme, kde jsme třeba poznat. Ale neseme se na nich, protože jsou co? Protože jsou upádána kanda, protože jsou pět ramen, pět skupin ulpívání. Tedy hmota je první, ale je třeba stále si uvědomovat, že hmota se nemůže objevit sama, objevuje se vždy v závislosti s ostatními rameny, které nás nesou. A teď vysvětluje moudrý Šariputra generál Darmi, co je, prátelé, hmota, nebo tělesnost, nebo jak nejlepší asi v tomto případě je, Růpa je prostě růpa. Jsou to čtyři velké prvky. Velké prvky, to je právě to, co teď tady studujeme. Hm? Proč se jim říká velké prvky? Mahabhuta. Hm? Jsou velké, protože kdekoliv je tělesnost, tam jsou. A nedají se od tělesnosti nebo od hmoty oddělit. A říká se jim Bhuta, že vyvstávají jako velké. Bhuta má v pálitéž význam vystávání a význam podobný duchům. Jsou to jako velcí duchové Bhuta. Až zemřeme, tak se z nás stane Bhuta. Hmm? což není duše, bůta je tež vlastně proces. A bůta, proč se jim říká bůta? Protože se stále mění. Stejně tak jako duch. Duch má schopnost, když opustí tělo, vytvářet různé tvary, vidět různé tvary, hmm? měnit se podle situace. A jestliže zlý duch může nás Postrašit v různých formách. Stejně tak, jestliže se s velkými prvkami nesprátelíme a nepochopíme je, budou nás stále strašit různými předměnami, které budou chvilku příjemné, chvilku nepříjemné. A když vždy, když je budeme potřebovat příjemné, změní se v nepříjemné. Tady čtyři prvky a hmota upádá růpa, což je hmota odvozená od čtyř velkých prvků. Co je hmota odvozená od čtyř velkých prvků. To je všechno, co vidíme očima, slyšíme ušima, co čicháme nosem, co chutnáme jazykem. To je všechno odvozená některé budistický myslitelé, například eh, Dharmatrata z báša. stejně tak jako básníci jsou přesvědčeni, je vlastně ty tóny, které slyšíme, není nic jiného než tvrdost, měkkost, hm? barvy, jsou barvy též tvrdé, měkké, hm? hrubé, a tak dále, chutě. Ale proč jsou odvozené? Protože bez barvy, chutě, zvuky a tak dále, bez čtyř elementů nemůžou existovat. Čtyři elementy jsou jejich základem. A vystávají neodděleně, nemůžou vyvstat odděleně od čtyř elementů. Jestliže vystává zvuk, Vystávají čtyři elementy. Jestliže vystává chuť, vystávají čtyři elementy. Čili odvozené znamená, že jsou v přímé závislosti na čtyřech elementech. Tato závislost je někdy interpretovaná, jak už jsem se zmínil, tak, že vlastně nejsou nic jiného než čtyři elementy. Jestliže se budeme pilně věnovat, meditaci na čtyři elementy, možná budeme mít jisté intuice, jako by básníci měli, že vlastně máme teplé zvuky, studené zvuky a tak dále. Proto meditace na čtyři elementy může být velice inspirativní. Tedy čtyři elementy jsou příčinou, jsou základem, jsou růstem. To jsou právě čtyři elementy, které umožňují růst barev, růst zvuku a tak dále. A co jsou, přátelé, čtyři velké prvky? Teď se dostáváme k našemu tématu. Jsou to prvek země, Platavý dátu, prvek vody, a podhátu prvek ohně, též odátu, prvek větru, vájo od hátu. Vidíme tady podle tradice, Šáry Putra je ten, který vlastně zprostředkoval Abidarmu. První žák Abidarmy je právě Šáry Putra. A tento spis má jistě Abidarmickou strukturu. To znamená, Výjmenovává jeden prvek za druhým v pořadí, které je též velice důležité. A po výjmenovávání pak ty prvky definuje. To je učení Abidharma. A jak se liší Abidharma od učení Suter? Učení Suter je to učení, které vede k pravdě. Učení Abidarmy je to učení, které přímo poukazuje na pravdu. Čili je to učení z hlediska, ne z hlediska konvenční pravdy v pojetí Abidarmy, ale je to učení z hlediska vyšší pravdy. To znamená, ve vyšší pravdě neexistuje Žádné já, neexistuje žádná substance. A v této sutře tež nenajdete něco o konvenčním pojetí. Toto je voda, toto je země. Šáry přímo popisuje vodu a zemi z hlediska Abhidharmy, tedy z hlediska eh, vyšší pravdy, což je hledisko vlastních vlastností. Hmm? Země, kterou vidíme venku, její počítek se může změnit. Hmm? Může se přeměnit. Ale eh, počítek země, jako tvrdosti, měkosti a tak dále se nikdy nemůže změnit. Jestliže zemi odplavíme nebo zemi spálíme. Hmm? Změní se, ale eh, Opravdová země, tedy tvrdost a tak dále, se nezmění, zůstane. A co je, přátelé, prvek země? Začínáme zemí. Proč začínáme zemí? Základ. Hm? A země, manifestace nebo projev země je, že přijímá ty další prvky. Hm? Prvek země může být vnitřní a může být vnější. Co znamená vnitřní? Vnitřní je ten prvek země, který je vázán na kontinuitu našeho vědomí. To je vnitřní země. Hm? A vnější země je ta země, která není bezprostředně vázána na kontinuitu našeho vědomí. Tak například kost je vnitřní země. Hm? Proč? Kost v našem těle. Kost našem těle. Hm? Když zemřeme, co se stane s kostí? Bude vnější. Hm? Pokud žijeme, tak tu kost, kterou tady držíme, to je vnitřní kost. Až tady nebudu, stane se vnější kostí. Hm? Stejně tak, tenhle ten žaludek pokud tady je, je to vnitřní země. Až zemřu, tak tenhle ten žaludek, kdo ví, co se s tím stane, ale na každý pád vnitřní země nebude. Stejně tak z vlasy a z chlupy a tak dále. Všechno tohle, to je naše vnitřní země. To znamená, že je to spojeno se. Senzitivitou, aspoň koreny vlasu. <laughs> to, co je vnitřní země, je spojená se senzitivitou. A senzitivita patří čemu? Nervům. A nervy patří čemu? Patří vědomí. Bez vědomí žádné nervy nebudou. Jakákoliv vnitřní a vlastní pevnost a hrubost. Teď přichází meditace. Si to je, se říká meditace na nečistoty v těle, jestliže budete chtít ordinovat jako mniši nebo měšky, budete muset odříkat první kesalom, a ta tačou mám naháru a ty minžel přesně podle toho, jak je to této knížce hm? a s tím žádáte upajdžája učitele, aby vás přijal k hm? e, To je tradice. Tedy, co je vnitřní element země? To není žádná tady fyziologie, ale to je prostě co v těle Cítíme jako tvrdý počitek, to je vnitřní element země. Vlasy, chlupy, nechty, zuby, kůže, maso, šlachy, kosti, morek, ledviny, srdce, játra, pohrudnice, na plíce, střeva vnitřnosti, obsah žaludku, výkaly maga máte na konci matalungam, což znamená mozek. Tady to není. Na konci tohoto souhrnu přichází mozek za výkali. Po výkalech přichází mozek, jakožto poslední země, kterou nosíme, pokud jsme tady. A mozek je tady? Oproti je opravdu měkkým částem těla, když držíme mozek, tak držíme něco hmotného, že? Třeba sliny nejsou element Země, protože je něco, nemůžeme je držet jako něco hmotného, že? Tady je Vnitřní a vlastní pevnost. Hm? No, to je v pořádku, počatám. Vnitřní a vlastní, hm? to znamená, která patří individu, hm? Každému zvlášť. Moje matadunga, moje, můj mozek hmm. není mozek Julie. Hm? A, eh, mozek Julie asi by se taky. Eh, v Davidově hlavě. <laughs> Nenašel hned tak místo. Hm? Proto vlastní. Hm? Vlastní, tedy patřící každému z nás, každému individu. Teď moudrý Sariputra, co dělá, aby jsme poznali nátoru našeho těla. Vnitřní prvek země a vnější prvek země je prostě jen prvek země. Vnější prvek země to je země, kterou vidíme tady z okna a tak dále. Hm? O té jsme přesvědčeni, že nemá vědomí. Ale o tom, že náš mozek nemá vědomí, vůbec nejsme přesvědčeni. Mozek, v buddhismu je pouze pomocný nástroj. Hm? Není e, sídlem vědomí. Stejně tak mozek, stejně tak jako výkali, nebo jako e, maso, nebo jako e, ledviny, a tak dále. Všechno tohle není sídlem vědomí. To je třeba si uvědomit. Proto e, spojuje Šáli Putra vnitřní zemi, hm? Kterou vyčítá v podobě těch orgánů, který, které cítíme jako hmotnost, s vnější zemí, která je jasně bez ducha. Proč? Protože jejich podstata je stejná. Je to prostě tvrdost, měkost, hrubost, jemnost, lehkost a tíha. Hm? Nic jiného. Prostě to. A to je země opravdová země v souvisle vznikání, které je tež absolutně neosobní. To je důležité si uvědomit. Co se chtěla zeptat? Kdy teda si vidí to vědomí? No to je, to je velká otázka. Až ho najdeš, tak, až ho idejší tak, tak budeš mimo, Ani mimo, ani vevnitř. Jo. Ani mezi tím, <laughs> ale konvenčně, z hlediska filozofie, sídlí v srdci. Stejně tak v Upanishádách vědomí sídlí v srdci. To je stará tradice. Máte. No? Když máme představu mě, mě třeba ně, někoho, tak je to vlastně také tělesnost, Tady. Když máme představu někoho, to je tělesnost. A je to vnější, nebo vnější To je vnější. Absolutně vnější. Proč? Protože je to e, e, objektem, není to subjektem. To, co je subjektem, to je vnitřní. To, co je objektem, to je vnější. Když zavrhu oči a vidím tebe, tak se můj vnější objekt. Z hlediska buddhistického pochopení je to tak. Proto já tě uvidím čím? Já tě uvidím svojí mentální schopností. Staneš se objektem mentální schopnosti. Hm? Co takový chirurg, který sám sebe operuje, což se někdy stává? Chirurg, který sám se jistě sebe jistě, operuje? co se jistě stává. Abyste se ho musel zeptat, jak to, to mě, vidí. Jak to vidí. se to interpretovalo, taková lesbička. Tak samozřejmě v tom případě je, to, je se stává objektem. Jasně. Ale eh, on to určitě tak necítí. <laughs> Pokud to <je> není buddhistický. <laughs> čili z hlediska buddhismu jsou. Prostě tyhle ty věci vnější země, stejně tak jako vnitřní země, jsou pouhé elementy, nic jiného. A element je definován jako to, co je nidžíva, co nemá život. Nemá duši. To je zajímavé v souvislosti s českým, s českým výrazem živého. To je pan zajímavé. No. vlastně má spojitost s tím, co je v nás živého. Mm -hmm. Ale z hlediska buddhistického, to je, je v této meditaci, jestliže obzáště, jestliže se budete snažit a uspěte, budete vidět o to jasněji. Nedá se rozdělit hmota a nehmota. Hmota a je jeden proces, který je nerozdělitelný. A to, na čem vědomí závisí, to je zase vědomí a hmota dohromady. dohromady. A vědomí, které se hýbe, nemůže přesáhnout hmotu a nehmotu. Teď otázka je, jestli existuje vědomí, které se nehýbe, Touto otázkou se teď nebudeme ale zabývat. Tady jedno slovíčko, které je obzvláště důležité, v překladu zapomněl. Já jsem si poznamenal. A co je, přátelé, vnitřní prvek země, jakákoliv vnitřní a vlastní pevnost a hrubost, a tady je upády nám, což nepřeložil. A upády nám, to je stejně, jako máme upádána kanda, jako agregát lpění. Upádina je něco, na čem lpíme, co si přivlastňujeme. Hm? Proto taky ta otázka je to vlastní pevnost a hrubost, na které lpíme. Hm? Kterou si přivlastňujeme. Teď. co Šariputra chce ukázat, je, že tato vnitřní pevnost nebo tvrdost a hrubost a vnější pevnost a hrubost jsou stejně dátu a dátu element a element znamená EO y, to, co nemá život. Nemá svoji vlastní podstatu. Tolpíme myslí, že se s tím stotožňujeme. To je moje, jsem já. Právě tak. To je upádně. Stejně tak jako upádána Kanda, pět agregátů pění, tak to, co tady vyjmenovává, to je 20 složek země, na kterých píme. A které si přivlastňujeme. My si sice přivlastňujeme zemi taky venku, děláme ploty. <laughs> a někdy se vám může stát tady. Naštěstí ještě ne, ale v Americe, když vstoupíte někomu na pozemek, tak poházaš střílet. Čili my si přivlastňujeme vnější zemi též, ale zase jiným způsobem. Účel tohoto výkladu je vlastně, to tohoto spojení vnitřní a vnější země je, aby jsme poznali, že vlastně naše tělo je stejné konsistence, jako země venku. Hm? Na to je, je vždycky nápis ze země si vyšel, do země se vrátíš. Hm? Na židovských. hbytově. Ja, Tento prvek země by měl být nahlížen v souladu se skutečností. Jathabhutam. Hm? To je obzvláště důležité slovo v buddhismu. Jestliže nahlížíme jatá bůtám. Jatá bůtám znamená tak, jak opravdu vyvstává. Hm? Jestliže vidíme věci tak, jak opravdu vyvstává, používáme, čemu se říká, jony na sikára. Hm? Jakýkoliv proces poznání je spojen s pozorností. Jestliže pozornost vůči objektu je v tom smyslu, jak objekt opravdu je, Toto je země, toto je růpa, toto je přechodnost, toto je neuspokojení s přechodností, toto je nejáství všeho, co je přechodné. Hm? Jestliže provozujeme tuto pozornost, provozujeme co? Provozujeme prospěšné myšlení. Hm? Jestliže eh, vidíme, tato země je moje, tato tělesnost je moje, toto je stále, toto je nebíčko, moje štěstí, toto jsem já, no tak provozujeme neprospěšné myšlení. Čili nahlížen v souladu se skutečností, jathabutam znamená tak, jak opravdu vystává. Účel této meditace na no ty elementy není nic jiného, než poznat právě tělo tak, jak opravdu vyvstává. Tak já opravdu vyvstává v bezprostředním počitku. A v tom bezprostředním počitku, jak vyvstává, není místo na jáství země. To jáství země, s kterým jsme tak familiární, hm? přijde kdy Přijde v momentu, kdy si tu zemi pojmenuje. konceptualismus. Čili to, co cítíme bezprostředně tělem, je jenom tvrdost. To, co cítím jako tvrdost stolu, to už cítím mentální vědomí. Až do toho zapojím mentální vědomí, začínám si být vědom tvrdosti stolu. Pak se mi ten stůl líbí nebo nelíbí, pak ho porovnám s jiným stolem a tak dále. A vzniká retěz. A v tomto retězu pak na základě chtíče, zloby a nevědomosti pak rozrůstá jáství. Ale v původním počítku žádné jáství nebylo. A tento původní počítek je Vlastně základ pochopení závislého vznikání, tak jak je. Tento prvek země by měl být nahlížen v souladu se skutečností, se správným porozuměním, doslova se správnou moudrostí. Takto. Toto není mé. Z čeho pochází pojem toto jeme z hlediska buddhismu. Z tanha. Hm? Pokud nemáme z hlediska buddhismu, pokud nemáme tanha, pokud nemáme chtíč, nevystane v nás pojem mého. Aby pojem mého vystal, musíme mít chtíč a chtíč z hlediska budistické perspektivy je spojen s nandana právě s kocháním se ale tím čím se kocháme to není ten prvotní dotyk země prvotní tvrdost ale to je ten koncept jméno, které jsem tomu dal tvrdost stolu hm, která je mi příjemná nebo nepříjemná protože je mi příjemná nebo nepříjemná tak hledám tohle nebo tamto. Hm? Jak do tohle zapadá ta vnitřní a vnější hmota? V chápání no. je vnější hmota stejně tak jako vnitřní hmota, prostě bezprostřední počítek tvrdosti, měkkosti. Já si myslím, jak jsme mluvili o tom, že ta vnitřní je tedy, co je mou součástí, tak říkají. To je přece jakási hranice mezi. Tím, co, je, co jsem tak. A protože jsem, je to na, ta vnitřní země je napojená, to jsem vysvětlil uh -huh. na kontinuitu našeho vědomu. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Čili ta nás doprovází. A vlastně naše poznání světa je na ní založené. Uh -huh. My poznáváme vnější svět právě vnitřním světem. Kdyby. Jsme neměli vnitřní svět, vnější svět bychom nikdy nemohli poznat. Je to tak? A země jakožto játra patří našemu vnitřnímu světu, ale země jakožto strom patří vnějšímu světu. Hm? Protože není bezprostředně napojená na kontinuitu našeho vědomí. Když řekneš do stromu, tak tě to nebůže. To je, to je, to je. Prostě vidím tam si možnost, jak ohraničovat své já, které já, které neexistují. Ani ve, ve vnitřní prostě. zemi, ani ve vnější zemi neexistuje. A to já přichází z čeho? Z právě z chtíče. V Ananda Sutta Buddha přirovnává tento proces ke krásné ženě, která se dívá do zrcadla. Hmm? Co vidí, to je pouhý obraz v zrcadle. Ale ona se s ním stotožní a začne se šmínkovat, a to, tohle se jí nelíbí, tamto se jí líbí. A teď přichází nekonečná hrada identifikací a nekonečná hrada libosti a nelibosti. Hmm? A vlastně, co to všechno je to, je, to je odraz pouze. A já se dá tež nazvat nic jiného než mentální odraz, který vzniká z čeho? Který vzniká z pění, ale není spojen s tím prvotním počítkem vnitrní země nebo vnější země a tak dále ten prvotní počítek smysly je vždy bez jakéhokoliv jáství. To jáství přijde teprve, když se spojí s, s mentálním počitkem. Mentální počítek je spojen pak se všema a pocitu a vnímání a tak dále. Toto není mé, hm? čili pojem mého pochází z ulpívání. Pokud neulpíváme, nemáme pojem mého. Toto nejsem já. Z čeho pochází myšlení, toto jsem já? Z takzvané mána, asmi mana. To je všechno, všechny tyto jevy, tomu se říká v buddhismu maňana. Maňaná je od, od kořené man, což znamená myslet. Teď my myslíme tím způsobem, že vlastně si, si představujeme. Maňaná znamená představovat si. Představovat si něco, co tam není. A my si představujeme něco, co tam není, jako já, jako moje, a jako jsem. Tomu se říká Maňana. A na základě této Maňana hm? pak přichází tzv. prapanča, hm? rozptýlení pojmů na základě hledání nových a nových a nových pojmů, nových a nových, nových men Na základě čeho? Na základě lpění na pocitech a vnímání. Jelikož lpíme na pocitech a vnímání, hledáme většinou to, co tam není. Na základě čeho? Na základě jmen, který jsme věcem dali. Když hledáme množíme. A tím pádem se maňaná, naše myšlení se rozmnožuje, rozptiluje, rozptiluje a to je vlastně náš svět. Čili náš svět se skládá většinou z myšlení o tom, co ve své podstatě neexistuje. Rozumím tomu, že já je mentální koncept. Já je mentální koncept. Ale když já jsem říkal v stromě, když přijdu a píchnu už do stromu, tak nic necítím. Ale když ho píchnu do sebe, tak koncept, nekoncept ne to cítím. Určitě. To Na tým, posto, tým, právě proto, že je to vnitřní země. <laughs> Ale je pořád jenom země. Vnitřní země je pořád jenom, země. Země, je jenom země. Ale vnitřní země je z čeho. Vnitřní země je z karmy. Hm? Z, karmy z minulé karmy, z minulého lpění, z minulé nevědomosti a tak dále. Sami dobré věci. To je ty slepec. <laughs> Jak slepec. Slepec, slepec. Hm? Slepec se vydal na cestu. Slepec se vydal na cestu, tak lopítá. tam. máme tady, to není mé, toto nejsem já a toto není mé já. Toto je mé, je co? Toto je mé, je sadká jadržty. To znamená přesvědčení, že v těchto pěti agregátech existence, v pěti ramenech, které nás nesou, Existuje nějaká stálá podstata, která nám patří, která je naše skutečné já. Tomu se říká sat kája držty. Sat je opravdový, že v tomhle tom těle. A tělo má v buddhismu stejný význam jako agregát. Tělo je něco, co je složeno z mnoha věcí. Jestliže věříme, že toto tělo je sat opravdové ve smyslu, to, co je opravdové, je já, hm? hmm. tak si budeme myslet, že toto je mé já. Hm? Hmm. Jestli si to nemyslíme, tak nemáme satká jadašty. A kdy se zbavíme satká jadašty, až poznáme to, co je na druhé straně přechodnosti, hm? řekněme tomu takovost nebo mirvána, pak. Už si nemůžeme myslet, ačkoliv na tom ještě bude stále lpět, aspoň nebudeme si myslet, že to je moje. A když si nebudeme myslet, že to je moje, o se nám ulehčí. Pak, když nám, jak tady moudrý putra vykládá, když nám bude někdo nadávat, nebudeme to brát příliš vážně a když o nás někdo zakopne, Velká věc nestane. Hm? A teď se dostáváme k vypasaně. Hm? Je-li tento prvek země nahlížen v souladu se skutečností, to už jsme měli, Jadha Bhutan, se správným porozuměním, mysl se od něj odvrátí, hm? Nibindati, to znamená, že jim bude rozčarovaná. Hmm? Nirveda, nibida. Hmm? Jestliže poznáme, že země je pouze země, naše břicho je pouze země, naše ucho je pouze země, naše, náš nos je pouze země, určitě nám to pomůže. Když nás někdo chytne za nos. Tak se budeme mít nezlobit. <laughs> co je vypasana? Vypasana je právě proces, kdy na základě poznání přechodnosti, strasti, která pochází z přechodnosti, nejáství, hm? pak přichází rozčarování. S čím rozčarování z, z pěti rameny, které, na kterých se vezeme? Když je rozčarování, můžeme získat výrága. Výrága znamená doslova, že jimi nejsme zbarvení. Hm? Od slova ranč, zbarvit. Jestliže jimi nejsme zbarvení, to znamená, že na nich neulpíváme. Hm? Budeme čistí. A jak budeme čistí? Že je opustíme. Když je opustíme, tím pádem... Opustíme lpění na nich, tím pádem se od nich vysvobodíme. A ve, ve slovech budhy tím pádem země nás nebude žrát. Hm? Pataví na kadžaty nás nebude žrát. Pokud na zemi lpíme, ulpíváme, země nás žere. Hm? Až přestaneme na zemi ulpívat, nebude nás žrát. Proč nás nebude žrát? Protože jsme ji opustili. Proč jsme ji opustili? Protože jsme se od ní odbarvili. Proč jsme se od ní odbarvili? Protože jsme se z ní rozčarovali. Proč jsme se z ní rozčarovali? Protože ji nevidíme jako já. A proč ji nevidíme jako já? Protože jsme poznali strast spojenou s nestálostí. Můžu hm? mít Jo. A potom to bude jedno, jak vypadá? Naprosto nebude jedno, ale bude vědět, že vypadá tak, jak vypadá, že to jsou podmínky a příčiny. A ty podmínky a příčiny prokoukne. Tím pádem bude vypadat čím dá líp. <laughs> Chátelé, nastává doba, kdy se vnější prvek vody. Teď zase začíná s vnější. Proč začíná s vnějším prvkem vody. Předtím začal z vnitřní zemí, teď začíná s vnější zemí. Spojil vnitřní zemi s vnější zemí. A teď ukazuje, že i ta vnější země, která je tak ohromná zaniká. A teď když ta vnější země, která je tak ohromná, zaniká, co říci o týhle naší malé zemi, vnitřní zemi, hm? která vlastně pro moudré lidi zaniká v každém okamžiku. Zatímco vnější země v opravdovém smyslu zaniká na konce kalpy, hm? kdy se náš Systém světu vyprázdní. Je kalpa růstu, kalpa vyprázdňování, a pak zase perioda prázdnoty, a zase perioda vystání, perioda růstu, perioda vrácení se do prázdnoty, perioda prázdnoty. Tak se v buddhistickém pojetí točí vesmír. A na konci kalpy první země bude pohlcená vodou, co už se stalo tady mnohokrát. Pak voda bude pohlcena ohněm a nakonec přijdou větry a všechno odnesou. A žijeme pořád ještě v kalpě růstu nebo už v kalpě vyprazňování. My žijeme na začátku takzvané Kali Yugi, kdy se postupem času zase to půjde s náma dolů. V době růstu byl lidský život 80 tisíc let. Postupem času, i když to historicky tak nevidíme, aspoň tak je to v mytologii, postupem času se náš věk zkracuje až na 10 let. Vnější prvek vody rozruší, vykupaty, doslova se rozhoupe, co je znak toho, že začíná těžká doba. Z země se začne houpat a už se pěkně houpe taky. Pakoupa znamená doslova, Roz, rozrušit, prvek vody rozruší zbourí, doslova se bude kývat. Hm? Tehdy vnější prvek země zmizí. Jo, to už se stalo mnohokrát, tady, když budete mít čas, zajděte si na kali, tam uvidíte krásné vlnky, jak tady všude předtím pred, bylo. Já nevím, před kolika miliony lety bylo moře. Prátele, je-li takto zřejmé, že i tento mocný vnější prvek země je nestálý, je-li zřejmé, že je předmětem zničení, je-li zřejmé, že je předmětem zmizení, zřejmé, to je sada, která. Znalci bulistické literatury určitě znají, to Kajadama, Vajadama, Vyparináma, dama. to je v 18. Vypasanách. Máme sedm druhů vypasan, nebo 18 druhů vypasan. Tohle všechno přichází v 18. Druhých vypasan. Můžete si později postudovat magů. tam to všechno je. Zřejmé, že je předmětem změny vypaliná madamata, to je všechno vypasána. Co potom toto drobné tělo, drobné v tom smyslu, aspoň tak říká komentář, že v minulosti nebylo, teď přišlo a zůstane s námi nesmírně krátkou dobu a zase v budoucnosti zmizí. A v tom smyslu, že je závislé na tom, co vůbec nám nepatří, jako dech a tak dále. Čili v momentě, kdy to, na čem je závislé, zmizí, zmizí i tělo. V tom smyslu je drobné. Komentář vysvětluje Matarka tak, jako parita, drobné. Tělo uchopované toužením, uchopované toužením, v pořádku. tady máme zase to upádána, upádina, nebo to, na čem lpíme, po čem toužíme, které přetrvává pouze krátkou dobu. Nemůže být tedy nahlíženo jako já, nebo moje, nebo já jsem. Teď co z toho vyplývá? Z této krátké vypasany meditace na element země. Jelikož jsme poznali zemi tak, jak je, když nám někdo bude nadávat, nebudem to brát příliš vážně, když budem pocitovat bolest hm? kvůli tomu, že nás někdo mlátí, tak to taky nebudeme brát tak vážně. Proč? Protože jsme poznali, že vlastně všechno tohle z toho patří tomu elementu země a tak dále, který není já, který nejsme my. Přátelé, když ostatní uráží, zde se tedy jedná o co? Zde se jedná o dotyk uchem. Hm? První dotyk uchem, pak dotyk trímej dotyk tělem. Jestliže ostatní uráží, nadávají, proklínají, spílají tomuto mnichovi, tady mnichovi, ale je to kdokoliv, hm? který nahlíží prvek země v souladu se skutečností, on chápe, vzniklo ve mně toto bolestné pocitování zrozené z doteku ucha. Hmm? Ucho je co? Opravdové ucho je co? O tom jsme už říkali. To jsme říkali. To je senzitivita v uchu. Hmm? Senzitivita v uchu má též element země. Stejně tak jako každá. Neexistuje žádná kalápa, žádná hmota bez elementu země. A ucho, jelikož je karmicky zděděné se skládá právě kromě těch základních složek kalápy. Hm? Jaká je karmicky zrozená hmota? Karmicky zrozená hmota je ta hmota, která kromě osmi základních prvků, které jsme vysvětlili, země, voda, oheň, vítr, barva, mm -hmm. Chuť. Chuť a kalorická hodnota. Oja. Jestliže hmota je karmicky stvořená, vnitřní hmota má čtyři samutána, čtyři druhy zrození. Z karmy, z vědomí, z čita, z potravy, hára, a z ohně nebo z teploty. Tyto čtyři rozdílné kategorie hmoty se nacházejí v tom, co nosíme jako tělo. Jestliže to hmota karmicky stvořená musí mít, kromě těchto osmi základních částic, musí mít co? Jivitendria. Hm? Musí mít schopnost života. Hm? A musí mít senzitivitu, pasáda. Čili to, čím slyšíme, to jsou kalápy, které se skládají z těchto deseti elementů. Až se naučíte této meditaci, můžete to vidět sami. Ačkoliv máme v uchu tež kalápy složené z senzitivity těla, oni nejsou senzitivní na zvuk, ale jsou senzitivní na, jenom na dotek, na hrubost, měkost a tak dále. A to, co je právě senzitivita těla, to, jestliže meditace bude se dobře vyvíjet, to budete pociťovat jako světlo v těle. Ale to, já jdu moc rychle dopředu. V příštích dnech se zmíním ve smyslu v Gopala Kasuta o tom, že zručný, tak jako zručný, Pastevec krav by měl přesně znát své krávy, tak říká Buddha, zručný meditátor by měl znát své tělo podle jeho vlastností a podle jeho samutána, podle jeho vznikání, buď z karmy, nebo z vědomí, nebo z aháry a nebo z teploty. Takže doufáme, že než tento kurz skončí, všichni z nás se stanou zruční pastevci krav a popasem dobře svítěla, aby jsme se ve světě nestratili. Tak to dnešek asi tohle. Pane, prosím, máte osm vlastností: čich, sluch, chuť, odja. Čich, chuť, sluch. Sluch není. Sluch je jiná kalápa. Jsou ty kalápy a těch je Základní. Tomu se říká viny bhoga rupa. Každá kalápa bez vnitřní, vnější, má aspoň těchto osm. A ty karmicky vzniklé kalápy, ty mají, jak už jsem se zmínil, schopnost života a mají senzitivitu. To je třeba životní síla. Schopnost života je jistá pránu. Je to vlastně prána. Životní síla. Biologická síla, která ochraňuje organismus. A dech? Dech je hmotnost vytvořená vědomí. Ještě mám ty prosím, já jsem se chtěl říct té metodě, když zametáme, tak zametáme každou vlastnost zvlášť, už nezametáme tak, že je jednom zametení ty, třeba tři vlastnosti, ne. Ne. Zametáme tvrdost, pak zametáme odděleně. Jo. Ale pak si to srovnáme podle přirozeného postupu země, voda, oheň, jo. vítr. A pak se to spojuje. Takže když se pak. Tělo rozpadne na kalápy, pak už nemáš čas dvanáct vlastností. To jenom vidíš zemi, vodu a tak dále. A když zametám, teda teď jednotlivý v tom učení, tak si to mám jakoby, označit. Jo? Přijít, zametám tvrdost. Zametám. Ne. ne. Je to vnímat. Nadkoncepty. To jsem včera vysvětlil, že tato meditace je založená na bezprostředním počítku. No jo, ten ne, ne, nepri, neprivádět do toho konceptu. To znamená, vysloveně se jedná o pociťování, aniž si to vnitřně komentuješ. Ne, když si to vnitřně komentuješ, tak Co koncentrace koncentrace jde dolů. Že? No. Když je dobrá koncentrace, nekomentuješ si nic. Můžu mít ještě otázku. Když jsem se teda soustředila na to, vnímání, teda té vnitřní kost, tvrdosti znitra, tak jsem přitom měla pocity tepla. To je v porádku, ale ty, ty se nevěnuješ teplu, ty se věnuješ jenom tvrdostí. Za různý věmy v meditaci přijde tolik věmu, že nebudeš ani možná věřit. Všecky možný věmy přicházejí, ale ty ne, meditátor je meditátor, protože neopouští ten objekt, na který meditují. Proč meditujeme? Aby jsme se stáli ne otroky našeho vědomí, ale, ale mistry našeho vědomí. Hm? Jestliže, eh, Jenom hm, napadlo, jestli hm, se hm? nedělá něco špatně. Ne, nedělá špatně. Naprosto ne. Na každý pád se nevěnovat jevům, které přichází a odchází, ale věnovat se meditačnímu objektu. Kdyby jsem schopný přímo přijímo vnímat hrubost jenom přes koncept hrubosti, představím si hrubost a pak se snažím do něj do toho koncertu a nedokážu fyzicky jako počítek vnímat hrubost? Nebo tak já jsem dál, já jsem dál tu, když budeš praktikovat jako ten tlak a a cítím, po, cítím tvrdost, cítím tvrd, hrubost, Tlak a tvrdost, když vidíš, zkuš si spojit tlak a tvrdost a uvidíš hrubost na periférii svého chápání tlaku a tvrdosti. Můžeš to zkusit v celém těle. Jestliže v celém těle můžeš cítit hrubost a tlak, na, určitě na periférii budeš cítit, protože to je to, co to drží. jo? to je hrubost, Je to struktura. Ale to vnímat jako strukturu. No, závisí na to, co nazýváme strukturu. Je to opak? Hladkosti nebo jemnosti? Je to opak hladkosti. hladkosti. Hladkosti, děkuji. Na první no, no, přitlačit, abych zjistil, že je hrumý. Jo? Jo. jo, určitě. Tak. Určitě musíme jo. přitlačit. Ten prvotní počítek musí být jasný. Mm -hmm. A pak ho identifikujeme v těle. Mm -hmm. Meditátorům nebo jogínům většinou, když uh, identifikují jasně tlak, a tvrdost, a spojí to dohromady, hrubost se věří. Zkus spojit nějakou dobu právě ten věm tlaku a tvrdosti, to začne to být jasné. Pracuji tak, že máš první v jednotlivých částech, pak v celém těle, pak zase v jednotlivých částech a pak zase v celém těle. No, pocet, mám pady, mám, já tam prostě koncept těla, orgán mám to vrtí hladký. <laughs> Když vám přímo cítil, budu to zkoušet, jak jste říkal, říká. Zase. To není uvnitř, to je venku. Je to, no ono to uvnitř a venku, to je všechno relativní. Ale <laughs> no, to se musí podovat s pohybem, teda, ta tvrdost. Tvrdost se musí? S ne? Tím pádem, protože normálně člověk tvrdost necítí, teda, já ji necítím. Tak A si, když se, když se, sedni, si, sedni si na, na pár no, hodin. Jo, ano, <laughs> no, ale třeba třeba na, na hlavě nebo takové. To koncentraci. No. si můžu, ale necítím Tak jdi z těch částí, které jsou jako jasné, třeba lepka, to můžeš čítit jasně, myslím. Hm? Nebo zuby. Jdi k zubům a od zubů dál k násným. To by cítím, než na tom no. tak cítím na tom jazyku, cítím tvrdou zuby. Ale to, to asi není ono, že no To není ono. To, je, to jsou všechno vlastně mentální věmy. A ty mentální věmy musí být na základě jasného počítku. Od čeho získáme jasný mentální věmy od jasných počítků. Že? První musíme něco jasně vycítit, pak máme jasnou představu ty věci. Je tomu tak? Ono se to teď zkoušet, zkoušet, protože těch vlastností přijde čím dál víc a jak to budeš jima probíhat, ono se to začne spojovat a bude to jasnější. Teď je dobrý nejenom v meditaci v sedě, i v chůzi, při jezení. Hm? I třeba sedněte venku, pozorujte přírodu a snažte se být familiární prostě s tímto způsobem chápání. Hm? To je jistý způsob chápání, na který si člověk zvykne a pak je to tam.